مخترم آردن کو دمولانا زین اللہ صحیب دا دورہ تفسیر قرآن دا 131 نمبر کیسد چپو مسجد امیر ماویہ مالا خطک سالدر کی و ستمبر دوزارات کی شیر دا دید ملای دو پتیس ساتی اشاہ دی توید سنت کیسد اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالر احمد پلازان از دی مین چوک جنگیر آرار سوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحید موبائل نمبر 0301 ګوم کې ناري ناو ځانانا خيرا ټون کې ناري ناو ځانانا چور کول کوي الله تو هر کول خيستا زيات کي دي شي له اجر دي له اجر عزت مند والذين امنوا بالله آګه سان چې مانې روړو په الله پر رسولانو د الله اولائک هم صديقون دا کا سان دي رشتينه او شهدا او شهيدان یعنی ګواهد حق باندې دربد دي باندې دیلا با اجرې او رانا بای دیلا راب او آکستان چکو پر اکڑی درو جنے گنی زمونگ آیا تونہ داکستان با جہنم یعنی اے علمو حقیقت دا مالو گورا فمال غرور مکوا فمال منع دے گا تا سر مال راغی تا سر گاڑ راغی تا را خبر و انداز جدا کو تا را دو انداز جدا کو ننک حقیقت تے خو گورا اے علمو انمال حیات الدنیا ویاشی یقینا جوندا دنیا لو بی دی ولاه مجغلدا وزینتن ډول دی او لوي کول دی پخپل میاس کې او سیالی دا ډیرو مالونو دا او دا اولادو سامان د دنیا او دا عمر چې څنګه ما شوم په بچپن کې پوري کوال کې دی أغلبي کوي نو دا وګوره د دنیا ژوندۍ لا ایبند دی بیا چې لګ لوي چې بیا مشغله او تماشا او چه بیا لگ زوانه تو رسی بیا دا زندگی او دول او نمائیس سی بیا دیده سی روزان سنبالی را سنبالی او اغزینت جو چې چه لگ بیا رس تو بیا لوی که لگ مال او بیا چې بچیه وشي مال و سر شی پایی بانی سیالی کئی دک دا او دک که زندگی دا چه انسان اللہ تبارک و تعالی پیدا کی ورپسی وی که مسئل غیص پشاند باران څنګه باران راوورولي شي نو غزمہ کړه راځرغونه شي لاول تیری سړګي وکي بیا ورو ورو غتیږي غتیږي بیا دو سبات اغه لاوکلی شي هغه عمر مخ کې ملګرو جوار کرن ا لگو خوشو گوڑ موٹ او بیا غي سړګي والي خلکو ولا ګډمډ کو والو ورکولې خاورې چولې بیا رینا غيامایيستا بیا راغټ چوبګي وکا اوس واځه هغه پټو داړو پکې ستدینا تر دنیا ژوندګي دا انسان پیدا شو بیارو خبر خبری ازدکی، خڑپوزی ازدکی، بیارو بیارورو قدم واغستا، مور پلار والا خوشالی ده او آواز بیکاو پاپولو پل والا، پل دی بختوش سبابل والا، او بیا لگ لیلوی شو، او بیا دی بلوغ تاورسی دا، او بیا تی سڑی جوڑ شو، او بیا بودا شو، او جسنگو ارسی بدل شو، وی ادر جوارا پیا بدلا او در تاریخ بی بدلی، دا محا غطولت جوارا پی ام بدل شو، اغه مخ چپڑی هو اغه پودا یو شان صلاحیتونه بل شان وای کل چې غرور تا خپل جوانی کا اج انکا لقب هه نانا نانی کا پرونه ځوانی وا پرونه پیغال توبو پرون پک مستی وا او نن کوټه وا سره بچی ما درود نه لگا تر په واڑوا دک ژوندګی دا وای مال او اولاد تیری قبر می jane کو نه دا مال او اولاد تا سره قبر ته نشیټلی ای مال او اولاد تیری قبر می jane کو نه د کو دوزخ کی مصیبت چڑانې کو نهي هر اذانه مخ کې مخې لګاوه زکه په دنیا کې تاسو رمال زیاد دی تعالی سوک کاکا وای سوک ماما سوک دله انکل وای بچا خواوند دی ته بچا زوی ته سوک سوي سوک شوی هڅه کله ستاره سرګی پټی شي بیا به سوک دانو جلل داجريا جنازره والے اره د انکل د کټره والے خلا کوئی مړی علماء کټره راواغستو لاشه راوغستو وې دبا کې قبر مې سب چل دیې دوه ان سلام دبا کې قبر مې سب چل دیې دوه سلام زرا سي دير مې کیا هو غيا زمانه کو دونه لګ وخت کي خلق بدل شو ګورا شو دوه مين دمکه جون ديو ما خځ ويلا مي خاوندې فروينو ويدا مي انګل دي ررونو ويدا مو انګل دي او چوسرانه ساو وتا ويلا کټ راواله لاش راواله مړي د غسل ور کي مړي راو غستو مړي پکا پانو کو دکہ دمو حضرت سبوے رنگ رلیو پی زمانے کی نجانہ دل اے خضاہیں جو بانداز بہار آئی ہے ادعو مفتی محمود رحمت علیہ تک اللہ وزیرا علاشو تابا غیم پر پرمائل رنگ رلیو پی زمانے کی نجانہ دل اے خضاہیں جو بانداز بہار آئی ہے اے ان انم الحیات الدنیا لکه حضرت سے بذکر کول یو تو دنیا دیکنے میں کس قدر خوش قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کل گئی۔ راجاستر گی پټی شي پتا با او حقیقت حقيقت کولوشي وې دل میرا هو جاي اک ميداني هو تو هي تو تو هي تو تو هي تو يا لمو ان مل حيات الدنیا يا لمو پو يشيا چي کنن ژوند دنیا مونږ وایږم به هميشه لا پراجونديو کرا زمونږ دي اړه کې وردا رايې دا مل کېګما قبر تپتما بیا با که مونږ د خپل دین کې راوت ارزبټی شي ما مېله بسې شي بیا ای علماء په شه یکرن ژوند دنیا لوبيدي مشغله ده او ر ډول دی لوی کول دي خپل مېنس کې وتکاسر فیلم وال ول اولاد او سیالی د ډیرو مالونو ده او د اولاد کما صلی غیثن پشان د باران ده اعجب الكفار خوشاله کی زمیدار کفار جمع د کافر ده فاربی کی زمیدار تم کافر وی لشي اصل کې کفاره یک پورو معنی اسټر پټاول زمیدار ته کافير زکو دي پدما کې دانه پټي ورادی دا مطلب نه لري زمیدار کا ګوډیتو ته یو کاپيره هچا شي کو سر تر اچولې خا ها جب راغو عربي کې وت کافير ويو غریب بیا پاره به پويږي یا نه او کافير تم کافير زکو ويو چې دي حق پټي کوم صالحیتین پشان د بارانو عجب کفرات خوشاله کی زمیدارو لرا بودی داغي چې بارانو چې زمیدار سره خوشاله شو ګوره ک خيره پتل شوی ښا زمیدار ته او بخارو کی یا سوکړیو بارانو شي ی ورځ د پښګل شي اسه خوشاله شي د یوا تا او پور باندې وګرځي وګرځي خوشاله شي ثم یهی جون بیا وچیه پسلام پتره تو ولوین مس پراتک زیرا بیا شي زری زری او بس بیا ختم شي او فیل اخرته عذاب او په اخرت کې ول الله عذاب سخت دی او بخنا من الله رترपदा لانه رضا منتیا دا الله رترپنا دا او مل حیات الدنیا نری جون د دنیا مګر سامان د دو دوکي ور دوک نه کیخه او حضره شیخ حدیث رحمت الله علیه الی کیری دا دنیا سړي څنګه دوک کوي دا دیر زیاد دان مزین کی دا دیر زیاتو ځان شونډی سری کی اننګی سری کی او دا زندیر زیات برابر کی نو تا فزان باندې عاشق کی نو چې تپک له عاشق شي دا, دا نه مخ کې دیونی ولدلک درکې نه غوړې خا نو که حدیث پاک کرا دی په دنیا کې دا څوک نشت یا لا کا مارا پر دا کرول روپې دیو بس بیا بس دونر ترجو نور انسان مڑی گی نا، لا نه غټم انسان مړی کینا لا یملو فاه الا التراب پر دا خل نو ګډ کېږي بس کده له حدیث پاک کرا دی لو اوکان لی ابن آدم د مواد یا من ظحب که درپاره د یا د سپونه یووی زنګل یو ل واده شي د ب هم غواړي که دوه شوې بله غواړي که یو ساړی د هغه سره دوله دی سور لاکه په کار دي که سور راج دی او یو کرول په کار دي که دکرروی د لګ نورې پ کاردي د مړې نهخ دا سړی دوکه کو مل حات د دنیا الله مطولو غورور سابق کو دنیا مضمون من د پې بیا استعمال تسعی کوا تا تا مال درکو جیداد درکو تنخوادار کسی دا الله حکمونا پا کی منا دا اللہ پا دین لگوا نو مال خوبیا مضموم ناری تا را پا را دی بیا دیر مرتبی دی صحابی قول واندی والی کواییا دا یو کوي والی کوایی اغب خنیتا دا تا را پا درفتا سنا او غجانتا یو پیرا نبی علی السلام دا آیات صحابو تا ہویی شی غجانت تا کوي یو بل اغه په جوړه کې راځي کډور راغسي وک جوړي خړې یو کډوري خړلې واته راکړې و یا نو او ینه بهرته موږ زمولان دیوالې حکم ویاو با یاو کډوري دې جوړې نه وغورځولي او لر جهاد ته دا الله ر دینه پارو وته چې ذرا کډوري خرمه دینه لا پسبه بیا زم ما د مون خلک کوی کنه ورګ یار یومیاش پد بر دین کار شروع وکوم یو پس پسبه شروع وکوم صحابیو دا کډوري خړل خړې را زمانہ کدا د خرمه دي ادي کې پته لګینې چې مرګ راځي دا را نه شي دا الله په دین کې خل عالم مرګ را شي کنه و جنتین اغا جناتونو ته چې وسعدای پشان د وسعد آسمانونو د زمکو دي او اعدته تیار شوی دي لذينا د پردا کسانو سانو امنو چې مان روळे پالل او پر رسولانو د الله ذالک فضل الله یوتیه من یشا دا فضل د الله دی ورکیې چې چالو غاړي او الله هوندا فضل ویندی ما ثواب می مصیبت اند مال اوله غوا پتہ مصیبت راشی مال بلگی سایلاج به غری بیا نکیگی نو مال مضافات نشی کوله ما ثوابا نریگیست مصیبتہ پس مکہ کی ولافین پوسیکم نفزانن استاسو کی مرزونا فقیری اولاد ملکیدلہ زندگی کی تنگی راتله الا دی کتاب من قبل ان براھا مگر اغا پا تقدیر کی مخی دا موجود کورو دا غی ندی یکینام دا کار پا باندې باندی اصان لیکیلا تاسو علام آفاتکم دا تاسو لمن خبر درکو دیده پارا چې تاسو غم جن نشه پا اسو چی تاسو نپود چی ولا تپره اولویو نکی پا اسو چی اللہ درکا دا مال و دا دا بدن و استعداد او دا صلاحیت و دا طاقت و دا ذہانت د س الله درکي اوسونه پهلو و نه کې والله او لا یحبوله مختلف الله محبت نه کو یا هر ځان لګنون کې پهور اوست نه کوون کې چې ځان سوک ل ګنی او پخور مختال چې ځان لګي پهه چې بل چې بانې خپل وی کاره کې ز داسې ما داسې قابل سړی ما زما دونه طاق دی زما دو نهمال دی بعضې و مختلف هغه سووک دی. چ زانت دل وی په نظر سرګوري نور خلکو تسبق ګوري مختاله چې د په کول د مصیبتونو د الله نه ګني وې د عرض بس په خپل راضي فخوره چې د دنیا ماتونو په وصول کې د الله قدرت نه ګني الضینا ها چې بخل کیا شمتی اکیا و یا مورون الناس بالبخله او حکم کوي خلکو ته په بخل سره پخپل مال نه لګي په دین کبل څوک لایې ته مې ملګر مړدان د رکار کتلې او من تولله چاچ مخواړوهله ب پروواز تایل شو زات لَقَدْ أَرْسَلْنَا رسان نه یکنن مُنْ موپې غمبران په کارهک مونو او نازلکی مو ددي دپاره دی, دی سره کتابهول میزانانه د طول سیزهقرآو د تللو کتابولی یکومن نسوو چې کام کې خلک په انصاب و انزل ده او پیدا کړي مونږه اوسپ الاي اوغورا مونږه اوسپن پیدا کړی دا دکرا کې یو زير ګلشنه حديد ورتوي یو کال غالبا پسنه 99 کې حضرت ډاکټر مفتي نظام الدين شامزهي عبدالرحمت الله له چې د دی داور د پاکو هندو مدنيته په دې نمبر شخصیتو ماخوتن ټيم کې الټچار اوس ته بیان کاو نو دارا لكنم ګلشنه حديدو فغه مناسب بتر مفتي سبب دعياتي وانزلنا الحديده فيه باسن شديد چله ما اوس په نه پیرا کړې پدی کې د ساه جنگ سامان دي دی پدی کې ماشينګند د دینه جوړيږي توره دینه جوړيږي او د جهاد تريننګز دکې الکوار مقابله پېو کې او پوز پنه کې و منافع للناس گی دی ری پیډی دی خلکو ته او ګور تربر د دینه جوړيږي چاړه د دینه جوړيږي چاکو د دینه جوړيږي پال د دینه جوړيږي ماشينري د دینه جوړيږي او ګور ترخص د اوس پنه جوړيږي بیا لګیا دي ځان پکه ترخص وایو دا له چابه پیدا کړی دي او ان ذلن الحديدا او پیدا کړی مونږه اوپنا فيه شدید شديد پديکه سامان د جنگ سخت او منافع للناس او پیدا خلکو لرا ولعلم الله د را پارا تخکار کی الله هغه سوق چې سوق امداد کوي د دین د الله او رسوله رسولانو د الله بالغيبي په حال د نلي دوکه ان الله قوي عزيز الله قوت والذي ذورا ورا ولقد ارسلنا انواب او یقینا ليغليو مونگا نوح عليه السلام او ابراهيم او ابراهيم عليه السلام وجعلنا قرذول مدي اولاد کې پیغمبري او كتاب ومنهم بعد دي انبياءونه مهتدي اپسملا ومنهم دا زمير در انبياء او ذريت تر چې د انبياء او پاولاد کې بعد هدايت وكَثِيرٌ او ديرد دينا پاسه كانا ثم قفاينا اياتونو تخيال کويو ثم قفاينا بيام پرله پاسي رولي گله او رسول دينا برسولینا بيغمبرانو وقفينو پدي پس مولي گوي صاحب ني مريم وا اتيناو عيسى ابن مريم نور امبياو سرگذ پلان ابن پلان نو يو عيسار السلام سره ولي ابن مريم ويا جي ردنا و ايسا يا نورت کيه دکې ایسایانو عیسی ایسا ابن الله دی قران وی نجی عیسی ابن الله نه دی عیسی ابن مریم دی وا اتینا ال انجیل اور کله ول انجیل وا فی قلوب الذین او ګردول مونږه پلوند آ کسانو کې کتابی داری کړيود د نرمی او رحمت دا هی پلونه کې نرمی پیدا شوه او رحمت و رحبانیت انا ابتداوها رحبانیت او پګوټونو کې کېناستله ابتدعا دي جوړکړی و و رهبانيت ان ابتدعا مفسرین ذکر کوي چې د نصاراو د ري پرکي و روتو د عيسوي سلام د پورتکې دونه او بني اسرائيلو 72 ډلې و او ني جات د ري پکې ني جات ولوي یو روایت کې د دې داتې بادشاهان پدې مقرر شو چا هي پدې کې تحریف په غی د مقابله لارې او پرکا هغه غې قتال جهاد شروع کو تر دې شيډان شو. او دا داغې پرکی سره په دعوت او تبلیغ ا دومه پرکا په کې داوې سره په دعوت دا او تبلیغ کار کو. کا. نه یو پکې قتال شروع کو. داغې عرب ای په ارو باندې اریک په اورونو باندې واستو زول. دا خو د وډاله شوی درېمه پرکا هغه اورونو ته وغارو تلاله د خپل دین نه په راپتن قتال والا رحمتن دعوت والا و رهبانیتن دادری مډری والا آیا تخيال کوي د آیات کی ذکر کو راپتن چې دی کی دادری ډری روته نو راپتن د خلکو پزله کې الله پاک نرمي پیدا کا د دین او د ایمان صادقیت شورو کو دی, شو دی شیطان شو رحمتن د خلکو لپاره دعوت شورو کو دی اوج الاری او کو او درې مډل لغارونو ته غرونو ته رهبانیتن رحبانیتن که دو قول دی یافده ما قبل جمله بانده معتوب دی چې و جعلنا فی قلوبه هم الذین اتبو رعفتن و رحبتن کې ما رحمت و رعفت و رحبانیت وا چولو و دا جعلنا لانده داخل شي آیات ته خیال کهوے رحبانیتن ما قبل باندې معتوب دی تا جعلنا دا لانده داخل دی نو بیا رحبانیت پاغی کی جایز شو پایی کی رحبانیت جایز ہو رحبانیتا نو منصوب دے پتریکا دا ازمار علی شریطت دیم تفسیر دا دے چې ماں قبل بانیتا ماتوب نہ دے نو بیا منصوب لے دی نو منصوب پتریکا دا ازمار علی شریطت تی تفسیر ہو یعنی اختراعوها رحبانیتا نبتداؤها نو بنا پا دے قول پایی کی ام جایز ہو دا ایت تداؤها رحبانیت کے چرپدی کی, کی جائز ہو نو بیا د ابتدعوها سمطلب دی چی دی دا بدت کو ابتدعوها دا ابتدعنا مراد د ایک اپیت او طریقه بدلول دي او مقصد بدلو دی تا بدت اضافی ہوئی ہو یعنی پاہی کے خو رحبانیت او خو اخترعوها رحبانیتا ابتدعوها دی اغا رحبانیت تا کی اپیت بدل کو اللہ دی تا یو جان رحبانیت را لے او دی بیا اغا بدل را بدل کو اگر طریقو کی بیتی و تبدل کو یاد زیم دا پا دی که دا اصل نا دا رحبانیت نو نو بیا دا ابتداؤها پا حقیقی مانا محمول دی دی دا رحبانیت او ابتداؤها دا زان ایجاد کو اللب تغاہ ور پاسی زکر کئی چه دا خو منگ پا دی نو مکرر کڑی اللب تغاہ مگر دا پارا دا لطولو دا رضا منتیاد الله نو یا دا استثناء متصل دا که استثناء متصل نو بنا بر تفسیر اوله چې رحبانیت په اصل کې جایز وو پدی خل کو باندې پرد نو خدای رهبانيت صرف د الله درځه لټولو د پا را وو دویم دا پماراو ها زمین رحبانیت تا دي رحبانیت رهبانيت کې د الله درځه حصول پرې غوډو دا غي له حاضر نکو د دنیا د حصول د پر رهبانيت ذریعہ وغرځول چې خلک مریدان شي تو په نظرانی و ترودي حق او تبيا نه بيانو نو بيانو چې دا خالص زموږ بندګي کويو يا ذيم دا الا ابتغاء استسلام انقطع را دا رهبانيت دا تل نه جائز نوو رهبانيت مونږ دي لره نو جائز کړي لکهن پدوی د الله د الله د رضا حصول د پاره طریقه ر او دعوت وا دم پمار او ها دا زمير پکې رضوان ته ا اگر راضی دی دی ریحایت او نو کد الله در رضا منτια یسنګ دا الله در رضا منτια حت اتل پکارو رهبانیت څه ته وی په لغت کې یره کول او ته یره کول لکه قران کې رضی موسی سلام تعالی فرمای وغم الیک جناحا کمن الرحب دی یری په وخت کې د خپل لاس د خپل سرخ کې ورکا په استناد قران کې دا الله نه یره کول او دا الله دې یری دا وجنا دا منحیات و نظام ساتل دیتاوی اغا رحبانیت و ایعای پر حبون پا عرب که دا اللہ دا یری دا نه دا قپلدین دا حفاظت دا پار غار تطلل سحرات تطلل مباحات و تلزوزات دا غی نظام او دا الله بندگی کولو او زدی رحبانیت دو حالت دی یو حالت دا دا, دا ضرورت شرعی دا وجهنا جدائی اختیارول لکه چه پیتنی دیری شي. جهاد او د دعوت کار بالکل نه کیږي ته چا دین خبر هم نشکولي نو په دا یو وخت کی ډډه کول او سهرات تطلع او فرار دا جائز دی او چې کړه ته چا ته خبر هم نشکولي ته جهاد هم نشکولي لکه څنګه چې صاحبکه په بیا غار کې پناه غستیو نو بیا جائز دي دویم حالت دا دي چې تو خلکو ته دین بیانولې شي لکه اوس دا دور دي دین پکه بیانې درس بیانېږي دا دین کار پکی نو په دې دور کې اغارونو کې ډیرا کېدل او سهرګانو کې ډیرا کېدل او ریاضتونه برداشکول برداشت کول دمنه ده لبیر اسلام فرمایلی د حرمت د پار رهبانيته زماده امت رهبانيت او جهاد دی رحبانیت رستنیه عرب کې لکه دی دور کې چې خلکو کنارې کې شیکلې دکان کوي حرام حلال خوراک نه استعمالي په ځان باندې حلال حرام ګڼي د جمیز نه کوي او غسل لګيوي نشی کئ او رقض کئ په درګاوونو کئ دا بلکل حرام دی او ناروا دی ایب تداوعا دی دا ایجاد کو دا ماخوز د بدت ندی ایب تداوعا بدت څخه وئی پیدا کول د هر اغسیس چې مخ کې نمونه موجود نې لکه الله فرمای بدیو استمواتی یو ایجاد دی یو ابداع دا ایجاد دی چې مخ یو سیمپل ماډل شته ته هغه ته وګورئ چې ست کی ته ایجاد وئی لکه سینز دا لو ایجاد کړی دی د انسان د یو وخت تک تللی دي یا سینز دانانو ایجاد کړی دا د انسان د سترګو تک یا سینز دانانو کمپیوټری ایجاد کړی دا انسان دماغو کې سوچ کړی دی یا سینز دانانو جاز ایجاد کړی دی نو د بازو نو تا او د مارغانو تک تللی دي دا ته ایجاد وایي ابداع هغه ته وایي چې مخ کې سانه ښه موجود نه وي بدی او سماواته ولر الله د اسمانونو د ځمکو ایجاد نه لري کړي ابداع کړي دا الله اسمان پیدا کوو بغیر د مخ کښې نقشې نه الله ځمکه پیدا کا بغیر د سابق نقشې نه ريته ابداع ويو پیدا کوو د هر اغتی دا چې مخ کښې نمونه موجود نه که دینی ک کدنی دنیای ک خي او ک بده ک ذاتی او ک طریقې پر استلاقه سې دغه لغوي معنی نه ښه پر لغت په اعتبار سره د پکوتم بدت ویل کی خدا نا جایز نه لکه دا یو نبی जात شوی دی په استلا کې پیدا کول په دین کې د هر اغاسی لو چې په دلیل شری سره د دین نه ثابت ني یو څه په دین کې نه وي او دین کې وردان نکې دل بیا بدت یو دا ګناره حادثه پاک کرا دي من احد اسفی امر نه حذا مالس منو په ور ردون چا دا مون په دین کې یو نه ټوټا ولا ګول ادا او مردودی لکه دا دین کامل او مکمل دی او بېدت تعریف کې جالو غیر دینی دینن بکه د دین او یو څه دین نه دی او ته دین ونه دا بدت دی دا نو پیدا کرد اساس په دین کې عام دی کا عمل دی که کول دی کا کیدره کا ذات دی که کیفیت دی کومقدار دی کا وخت دی عليه تاریخ کې شاتې به ذکر کایې بدت په کوم قسم دی یو حقيقي یو اضافي حقيقي بدت هغه ته وې حضره او قران او سنت کوم تفصیل کړي قاتل د یوسیف د دین نوغه نه او په دین کې نه لکه اور, اور سکول اوس دا اور سکول او کولو کول دا د سر نه په شریعت کې نشتا دا ایجاد کولو یو اذافه بیت د اصلي په دین کې شتا کیفیت وته بدل کيه لکه اوس ګوره اذان په دین کې شتا او توث په قبر ته باندې وي دا بدعت اضافه دی باندې خو شتا دا نه کې دعا په دین کې شتا ته کیفیت بدل کيه صحابه او تابعین خلاف دعا کيه او درو چریب په دین کې خود تا پاکی الپاس از آنه نور رو باسی دا پاکی درو دی تاج دی دا بانگ نا پاکی مخیت صلاة و السلام علیکا دا اوس خیرات خود پشریت کشتا خود تا و کیپیت بدل که تا عیون وقتون و تا بدل که جیخی دیلون بیش پرا دیلون بی ما خام دی دی او ما خامون دی دی سلوی اختی دا دی کلیز دا دا دا تختی علوا دا دا پاکی چوری دا و دا پاکی دیرشت مارا پتان موږ ته پوزګو دا موږ کشپی ته غانوش پیوی دا چاربی توش پیوی په دي طریقې سره خپل جیب ګرمهې دا د رښتې می د صورتونش پرا دا انتهایی ناجایز دی. دی دا ګنا دا بدعت دی دا آزان ازان شتا خدایان د پاره کیفیت بدلو دي دا بدعت ویا ورهبانیہ تنبتدعا ما كتبنا لیم دا طریقہ نو مقرکل موږ په دی باندې مگر لټول دا مونږ د الله بده موږ مقرر کړی و فَمَا رَأَوْا حِلاَظُنُ کودا دیه پورا لحاظ فَاَثِنَ الَّذِيْنَ آمنو بَتْمُنگ ورک آک آسانوتا چی مان رۄلې اُد دینہ اجر ددی او ډیر ددینہ پاتې قانا یا یُلَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ايمان والو ویریګه د الله نا د الله نا یرو کَیو واَامِنُوْ بِرَسُوْلِهِ ایمان رۄلې پر رسول د ی او کوم کفلل نه الله بدې تاسوه دو برهخې د خپل رحمت او بگرزی ګځ رانا راه چې تاسو په سره ګځ بیا الله بدین درې الله به تاسی نه کې راناوا چای رض ک چې دی غورکه تا کې صحیید الله نه یا رالهکه نه الله بال یو نړ درکی د تکه په پیل کې پار میدان کې ار کی چې ار دی ستادی را تم شوونه بي پاغنا سره به ګد تا نه به خیر خورېږي دن به اګه پتا کې تقوا نیو نو بس داش اند یو لږه ګردې بیا ورو ويجعلکم نوران دربکی الله اورنا د تقوا په وجه سرا تم شو نبی ج تاسو بځه پاره سرا او بخنبو کی تاسو له الله او الله به ان کې رحم کوم کې ذات ل الله يعلم اهل الكتاب به دا پارا چې پوښي علی کتاب چې دوی قدرت نمونی نمونی پايسته د فضل ده الله نا یقین پل به لادال لا کې دی په در لا کې دی ورک ی چالو غواړی الله خوونده پزل ووي دی پهصور حديد کې ترغیې ورکو انفاق پااق سبیل سبی الله ته بل جو همسا چې دا الله پلار کې معلو لګوي یا شتیا مکه بخل مکووه و دا مال خوستان نهدي مړه لا در کړی دی دوی موجه ز سړی د مال ستا دی نو وال الله میراوتم حاضتال دا مال با تانا اللہ تا پاتی کی گئی او لگو دا مرکنا مخی مخی مخی مالو زسوڑی تا سر با کبر تا دیتا پی خپا کی گئی نو زا منزل لذی یقرد اللہ کردن خسنا اللہ تے کرز ورکا کنا کرزم نورکی نو حقیقتی غو گورا ایلمو انمال حیات الدنیا دا خطول دا دنیا زندگی لبی دی او غو گورا پینزم وجا دا مال مدافعت نشی کولی تانا مصیبت نشی لرکولی دا 15 ودی په صورت کې ذکر کوله مجادله د دې دويم نوم دی سورته زهار سورته مجادله چې د دې نوم دی سورته زهارم رب د مخ کی سورته سارا پګنو وجوه باندې ارکلا چې مخ کی سورات کې ترغیب ذکر کو د فاره د انفاق او د جهاد په صورت سورات کې زجر ورکه مفسدين وتا یا مخ کی سورات کې زجر ذکر د منافقان یو کا مختصرا دې سورات کې داغي تفصیل ذکر کای یا مخ کی صورت کے معنی ذکر کړل واده طریقې د فساد نا نو پدی صورت کې د معنا د طریقې د فساد اغلا ذکر کایو د دې صورت نشانی نزول 12 کې مفسرین ذکر کایي یوزنا نواچه داغینم دا حضرت خولہ بنت سالبہ جره دا اوس بن اسامت رضی الله تعالی <سؤال> عنہ بی بیوا یا باد وینم د دې جميلو بے ویل اخذ د دې ټول مرد پار حرام اگر زولا دا حضرت اوت بن اسامت رضی الله عنه د بیبي بی سرا خپکان رالو نو بس دي صحابين دي خپلې بیبي بی تاوه انت عليا کا ظاهر امي تو ما بان امور پشان حرامي نو چون کې داخلي زنان نو بیا اب تعالی کی غاڼه اغیبِ مکمل جدائی سا دا زنانر علیلہ نبی علی صلات و السلام تا او ردیس حکم پا قرآن کی نازل شوه نو و بس یو ترتیب را روانو اچابا بی بی طویت زمادا مور پشانی نو بس اغبِ حرام گرزولا دا زنانر علیلہ نبی علی صلات و السلام تا او چکلا نبی علی صلات و السلام ترالا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ندی ته پو سنوک ایدہ الله رسولا ما سره خاون دی ترتیب سره زمانہ جدا شو دا څنګه چللی نبی علیہ السلام لا پته نشتا دا حکم راغله نو دی ته پو سکو دی په نبی سلام سره لچیر غونته کو ایدہ الله رسولا زم ما طول مر مده سره تیر کو زوان می ده سره خاورې کا بلې بچی می ده نه اغ خپل صلاحيتونه مترز دا قربان کو سر سکو ما اور ہوا بیاد دا بہتي بچو سره سکوما او ډیر پریشان وا بیا دا ایتونه نازل شو قد سمع الله وقول التي تجادلك فيزا وجاد دې زنا نه وینا الله پاک پسمانو کی وره دا ذیهار مانا او خپل بيبي د خپل محرمات ابي ابديو ابد د مور خور لور وغيرها سره پا یو اندام کی تشبیح ورکول چی دائی تا قتل جائز نیو لکه دا مور بلا یا گیڑا دا یو مثال دی اجاہریت په زمانه کې بیدیت دائیمی حرمت دا پارویلی کی دا او دا برطلاق نمسخ ایسا ده نو په دی آیاتونو کی دا غارس هم اصلاحو شوا چو گویا زیہار ہو گنا دا خدا خدا پر جدا کیدی نشی دارنګي او دا یاد یاد لرل پکار دي چې دا خذي ده جدا کیه دو یا ولا رد او طلاق کوي چرته یو نواکی پکس داس او کپاغه جرمانه ده دا غي کفاره ده بغیر د کفاره نه به بي بي په دوان حرام ايو چرته د خپل خذي متعلق وي ته زبره مور ساتما اما د مور اونته انته الیا کا ظاهر داس الفاظ بيهوده وېلو نو کدی پر خپل وینا باندې او خپل پیمان او د بیبي بی سره د دب بیا ژوندۍ ته رولو تیار ادا وا دیب کفاره ورکی او کزله نه نو نو بی بیا د کفاره نه ادا کیا نو بیا ری بیبي بی د طلاق ورکی او کنا طلاق ورکې نه حقوق ادا کی د دو جرمونه کی وی دا دی دو جرمه کایو وراره یی ک تلاک نو ورکې نو بیا خوري ته پکار دای کی اغا دعوه د خولی وو کې دولت شي او د ظحار کې کفاه که چاده وپلی ښې تع چې به به ماز ما د مور پشان لږېفاې په کېځ کاررکه تشب ایله له کپاره چې دا یو غلام یا یو ځ دا اد ک دی وس نو ی نهمونتون بیا به ایله له دوه مسلسل روین څخه چې دی بیا راسې ګونه نه دو میاشتې مسلسل روزي بڼي شي دارانګه اوکه 15 روزو کې يومه شلوځي اونې او وله او یو روزي پکې ماته کنه بیا د سره بیا بیره سره کوي ولی الپا دې خل کولې ویلو دارانګه کدو نه ماري دو چې د روزي طاقت نه کېدوخه کده روزي طاقت کې دونو بیا بروجي نه شي که چرت د روزي طاقت نه کېده دو بیا بدو وختاش دو پیتو مشکلا نو تخوراک ور پا دی صورت کې دا ذکر کیا قدس آو حاصل دا دی صورت و منافقانو تا زجر او د منظم کی دو دا پار اصول ذکر کی پا یا ایوہ الذین آمنو سرا او پا علم سرا زجر وڑکی منافقانو تا قد سمع اللہ قول اللتی تجا دلو کا یکنن وردلا اللہ وینا داغزنانا کتا سره اے باز کا نبی تعالی ماته وحینارا غلی دیو ته وسړو سره تکنه الله رسوله رضا ته او که داسیو دا دا کا وتشتقی ال الله بیا را دیه خاوند ډیر پریشان او بیا را غی نبی اسلام غلام آزاد رسوله واسه میږي جروجی ولله رسوله واسه میږي مسكينا تر ډوډۍ او جم کا ډوډۍ درک نشتا تل حج مسكينا نو تمر کا قال سامي الله او یقینا اوریدلا الله و انا د اعزنا نا تو جاادلوکه چې کا, کا کوو تا سره په باارت خپل خاون کې په تش کې الله کول الله تا خپل غمخکاره کوله ته حضرتې خاله والله یسم او ته کومه یقین الله اوریدي خبریت ستاو الله اوریدون کېو پهذاته الله زینا هاناری نه۔ چې زهار هار کې د تاسو نه د بی خپلې بيانو سره او خپلې بيبي تا وایي الذینا او الذینا او, او آکثانو یظاهیرونا چې زه هار کې د تاسو نه د خپلې بيانو سره ما هونا امهاتیم دې مین دی کته دا د پما د مور په شان حرامه په دې سره راستا مور نګر دی ندی مین لري دی, دی مګر آغا چې دی زه ګول دی و انهم لا یقولون او دی وې بدوېنا و زوره او دروغ وېنا دا وې نه ته دروغ دا وې نه ته ګنادا دا ولې د تر مورم خزرہ جین سره خزه دی او ددا خزم خزرہ ودایې وي خدي صفته بلی تا ورک نو قران وي دوا مې استروجي بني سي او بدو وي نه او کو دروغي وي گناوي او کا حضره رحمت الله عليه دي او عجيبا نوکتا وي چې ستا را مورم یو زنان اره ستا دا ستارا خدم یو زنان اره تدواړو جنس یو دي دواړه فيميل دي ہوتا دې خپلې مور داصفت دې خدي تصرف په خوښي سره وي نو دا الله وي دا بدو وي نه اره دا ګناوي نه اره د د روغ دا, دا دوه میاشتې روجی بنی ې غلام بده وی چې د د ی نې پ بلې ځناانه ته ورکو نو چېې دله ې پ مخلوک ته و کې دا بهڅونه جرومی چې د اللهې پ مخلوک ته ورک یا بیا جهننم د وای نه هم لا یا کولوونه یې نندې وایي ب و نه الله یقی الله په مخه ما پی کوونکې بخنه کوونکې زیته په الذي نه سانو یو ظاهروونه چې سحار کو یا د قلوبي بی بیاو سره په ی دونو بیا را ګردي د غې ماطولو ته یمونو پیمانه پې چې دا سبخوااس مې کی دا سګ نهې ډړولي په تریرو رارقه نو پد د ازا دول د غلامه یو غلام باذاده یو کلا من قبل ايته ما سا مقي د یو دې کې دلونه بي بي سرا د یو دې کې دوه مخ کې ب غلامه زا ديا ذالكم تعذون به ذا از در کې دي شي تاسو لپاره والله بما تعلمون خبير او الله په چې تاسو کوي خبردار ذات او ملم يجدو چې څوک نیمي وردا دا دوه غلام عاممو شې په دبانندې رونی ولدي دوه میاشتې پر ل پسې دوه می رو جو نه بعد بیا خپل ب تا را تک کولی شي من قبلې تمته مخې ریځ کې دوه د چایا چې ونی د دوه می جوونیوو په د عاموسیتی نه مز کې نه نوخوراک رکولدي پتونز کې نهنو ذالک الی کلو تومنو داوکم دیرہ دا پراجتاسی مانول پالا او رسوله او پرسول دا الله وتیلکا حدود اللہ یدا کان دالادی وللکافرین عذاب الیم دا پارا د کافرانو عذاب درناک ان الذین یکنناکتن یحاد دور الله و رسولا شیخین اپ کو یودا الله او رسول دا الله کو بیتو زلیل لکه شی لکا سنگت زلیل شیو مخید دینا وقد انزلنا آیات بینات ان یکنن منگ نازل کلی احکامات کارا وللکافرین عذاب موینو او د دکاپرانو عذاب رسوا کون کنی یوم یبعطو ملعو جمیع وکم رد سبارا پورتکی اللہ دا تولا فیون ابی اوم خبر بکی دیلارا س چې دی کړی دي الله راګیر کړي د دي عملو نظر الله یو ما یا باوم الله او جمعه په کمارت چې الله دی ټولو لرا په یو نبيون ب خبر ب کې دي لرا پې معاملو په حس چېدي کړيدي افال اللهوو الله را جر دي د امالن لرام و نصو او دیر قلدی اللہ تدیقو دا اخرت رسل اللہ دی حاضرنا جرا علم تران اللہ بیعلمو ما فی السماوات و ما فی الارض میں انتقزال کے لیے تیاریاں اور اس کو بھی کر لے تو بات ہے کہ پاؤں کا پھوٹے تو کلک جسم ان حال امر بن جلنے حال امر بتال کہ اڑر کی کرے بنکی اللہ اتیس سفاری بھی شوید ایکنی زمین زمین را بیدار نہیں سی بس راکو بگو بگو بگو بگو بگو بگو بگو راشیل انشاءاللہ الم تران اللہ یعلمو السماوات و مات الارض الم آیات سوچنکے آیاتنی نینا چیئے کنان اللہ پوئی کی پاسا چی پاسمانو نوف کی دی ما یکونو من نجواہ نکېږي چې واځرګه سلاثتن د دریو کسانو الا هو رابيوم مگر الله تلورمي د دېنځو مگر الله شپګمي نکم د دیناونو زیات مگر الله وسریا اے نما کانو چرتم چې دیي سومایو نبیوم بیا خبر کی الله دیلرا با سوچ دیګډیا پر د قیامت الله پرځه پوه دی المترا آیات وګوره آکسانو ته چمن شېوی دی ان نجواد جرګی کولونه مخالفت د شریعت ان نجوا ار جرګنه ها د ار جرګنه خلق نوی من شېوی ار جرګه چې هغه د معصیت دی د مؤمنانو د خفقورو د پال جوړیږي ثم يعودون بیا دیرا ګرځي هغه ستہ کې دې منشوي دا غينا وايته نا جوناو دي جرګه کوي پکاره د ګناه د زیاتی کې چې کم خلک را جمع کیږي جرګه کوي کی میټینګ کوي د قران درس بسنګ باندو ا دارنګه دا بدعت بسنګ خورو رسمنو ریواجو نو خورو دې له بریواج څنګه ورکووا ومعصیه ومعصیه الرسوله او په خلاف د پیغمبر کې چې ریواجو نو د بسنګ ارواج ورکو وای ذا جاو کو چې کله راشي تا خوا تا حيو کا سلام کوي تا تا پاغا طریقہ لم يو حيكه چې سلام ندي خو دلي تا تا الله نبي رسول تبراله او السلام علیکم په دې به ته السلام علیکم اغثر به لم چې یو لم بتلر ترن بیا بدد شي خا پدونه وونکي لام لر کوله سره سجده ګنا شو السلام علیکم و علیکم نواصر ابلام دل کول سر ادونه ګناه اه چې راشتا هو سلام کوي تا ته په هغه چې سلام نه دی خو دلې پای سره الله تا تا په دی وجہ سلام چې پکمه طریقہ الله لپاره دی ګل په هغه طریقہ سلام پکاري ويقولون ادوای فپلډ نو کې لو لای عزبن الله اولی مونتا سزا نرا کئی اللہ لولا یعذبون اللہ اولی مونتا نرا کئی پاس چی منگے وائیو حضبهم جاننم دل کافی دی جہنم یسلونہ دی بداخل چی جہنم تا فبی سلمہ سوگی ڈربزے دورت لو دی یا ایوہ اللزین آمنو اے مومنانو اذا جيیت چې کله جرګ کوئ یا یا ی آمنو مو مینانو اتن جيیت چې کله جرګ تاسو نو جرګه م کوي په کار د شیر کو د بداتو کې د ګناونو په کارونو نو م کو یا یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو چې کلا جرګکوي کلا راونډی گئیو ولاته تناجو بالاسم والعدوانو نو جرګم کوي په کار د ګناو د زیاتیکې و معصیت رسول په پرنا فرمانه د پیغمبر کې دا راثم د پاره جرګم کوي چې رازی راجمکی ګو د چوری به څنګه وروړو رازی راجمکی ګو عاده دی با دی دو ویډول کې ماربه مونږ راوالو ویډیو والے به تاسو راولې دا جړګ مکه ویزا سه دا, دا جړګ مکه وی چې دا قران درد بسنګ بندا وو وتناجو بالبر والتقوا مشوره کوي په توحید سن او په سنت سره روحل مانی کې مالوسی مانه کې البر والتوید او والتقوا او سنتو راځه مکیږي خلکو کې په توحید څنګه سنت طریقې بهر کو کې څنګه په دې مشوره وَتَقُلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُشْرِكُونَ وَيَرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلشَّيْطَٰنَ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَا مِنَ, مِنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ذَٰكِىٓ اِسْمَجَرگې له شیطان په وسوسې یي یې ਸੰبند کوي دا إِنَّمَا ٱلنَّجْوَا مِنَ, مِنَ ٱلشَّيَٰطِينِ مګر دا کې سمجرګې مل شیطان په وسوسه راشيطان سره یو سمجرګې چپای کې د بدعاتو او خوارو له پاره میټینګ دی رسمونو رواجونو د خوارو له پاره جرګی دا شیطانی جرګې الیه ځون اللذین آمنو د پاره چې غم جنګي په مؤمنانو صرف مؤمنان په خفقې خرج مشی ایمان والا په خفقې هو علیثا بيدوار هم شیئا دې zarar نشور مومنانو مؤمنانو ته حصہ مگر په حکم د الله الله چې څو غړي هغه zarar مؤمن ورنا دا بیدات بیدات سره جرګی دکیا دی مؤمنانو ته هیڅ zarar نشي ورکولې وعلى اللايف فليتوکل المؤمنون او هات په لادي زانوسپاري مؤمنان يا اي الذين امنوا مخکې یو ادب ذکر کو یو اصول ذکر کو د ګناه پکار جرګیونه کې بل ادب د تنظیم د معاشري د اسلام یا ای او الزینا <سؤال> امنو ایمانو چې کله ویل <سؤال> شي تاسو ته تفسحو فلمجالسی زې پریده مجلس کې نو زې پریده د مجلس آداب د رملګری رالو تاسو رک دات کولا ویګ چې مرګری تاسو سره کینې زده دي کینې فاصحو زې کولا ویه یسبیل الله الکوم زې او پراه کی تاسو لر الله چې کله شي پات نو بیا پاس یې چې کله وی زې یرفا اللہ الذین آمنوا منکم فور تکی اللہ آکستان تا سنا فکرامت کی پا دنیا کی پا سواب پا آخرت کی و آکستانو چو ورکلشی ورلیلم درجاتو پڑیرو درجو سرا فمومنان واللہ علماء تا درجی ورکیو دا علماء اقفل مقام دا علماء اقفل شان ذکر داد نبی فرمان چه العلماء ورسط الانبیاء واللہ بما تعملون خبیر او اللہ پاس او دا علماء یو ژوندۍ تصویر علماء دیوبندی ای ته ګوره ای څنګه کار کړو دای څنګه کردارو دای دا څنګه نشته برخاصته دای څنګه تحریکونه واه آیا غیذا پر دوملو کې ګوره وېشلې آیا غیذا د رښتې مې سپی صورتونه اوروله واللہ بما تعملون خبیر او اللہ پاس او جتا سوی کبیر خبردار داد دی یا ایه الذین آمنو ای مومنانو اذا ناجیتم الرسولا بل ادبو کتابو د پیغمبر خوا ته راځه او د منافق او د مومن د معلومون لپاره څه کوي تاسو ځان سره له توغ په ګ پیغمبر ته د ان سر نو د خو په بل نکره منافقانو به د اساس نورو په دی معلومول شو خدا بای صحابي کرامو طيبه ګران او واسینه کېږي غریبانا نو بیا پی الله پاک هغه حکم افامتیا را وستا او د دی د فرزيت او وجوب ختم کو یا ای او آمنو ای مومنانو اضا نای جیتم الرسول اچکل جرګه ولغړې د پیغمبر سره فقدمو نولیګه مخید جرګی تاسونا خیرات صدقه ذالیکم خیرلکم د بغوری تاسو له پاکونګي دا بخل نه د دنیا د منا د دنیا ر محبت نه د منافقت نه پای لم تجدو کو تاسو نهمونندله الله بهونکره هم کوونکې زات دی اش پکتم آیاری دی تاسو چېو لږې مخکې د جرغېخ په نه ص دقا په اسلام تعاو ک دا کار تاسوو او تلا په تاسوو کا امکې موځونه ورکېزکات سداری کوې د الله د او الله خبردار دی پاضې تاسوې کوئ لمتهه آیاتهګورې جر منافکانو تا په الم ا پیر عالم شو مکه لیکر کډه و آیت نمبر ام کې عالم ترى ان الله يعلم ما في السماواته عالم ترى الذين عالم ترى الذين تولوا قومن آیات وګوري هغه سانو ته د دویستی کوي قوم سره چې غضب کړي الله په دې داستا سنن دي ولا منهم او نه د دین دي وې حلپو او قسم کوي په درو او دی پويږي عاد الله لو مزابن شدیدا تیار کړو تا الله عذاب سخت یکینن بعد هغه چی دی کوي ایتخذو ایمانهم جنتن دیوګردو خپل کسمون د ڈالو نو بنجو دلار دالانا جله د عذاب رسوا كون کې لنتو نيانم د په ون کې د دینه نه مال د دینه اولاد د دي د عذاب دالانا دادی دادي جا نمیان پدې کې به همیشي یو ګمارت راپورت و کله د ټول ل رادي به قسمونه کو اللهله څګ چې قسمونه کوي تاسو لرا و صونهدي ګمان کوي نووم الله ش چېدي په سسیس پیدا من باندې دي په خبر شي داې در دا وغ جنو هستا ذالی مشاو ستا ضا د حوز نهدي په معه ګېول په تیزې شړلو او دا مستلزن د قوت لرا یعنی غلبا حاصل کړی په دیبان شیطان نویر کڑی دی دا دینا توحید دا اللہ قرآن دا اللہ عمر نهی او لائکا حضب دا دلال شیطان دا او خبر شیطانی دا دلال شیطانی تاوانیان این اللذین آئیو حاد دون اللہ و رسولا اکنان خلاب کی دا حدود دا الله او د رسول دا اللہ دا کسان با پڑی رو زلیلانو کیا کتب اللہ لکلی دی اللہ لاغلی بننا زب ضرور غالبی مو پیغمبران زمائی کنان الله الله زیاتته زه وره لا تجدو او بموې ته یوقومه چې من وړی پر دا خیره ته یوا دوه چې دوستستانی کويغ چا سره مناد د الله وهرسله چېغې دوشمنې کو د الله دررسول سره مومن به د الله دوشمنو سره دوستې نه کو یا مومنان با د پی غبره دوشمنانو سره دوستې نه کو یا ابو بکه رله او خپل پلار پسوک نه والی او د خپل پلار ته د دوستونو حضرت عمر خپل ماما وجللوخا دا د مؤمنانو صفت دی مزعبن عمر رضی الله تعالی او جنګي بدر پرد باندې خپل رور وجللو و ولو كانوا اباهم اگر گر دې پلارانی ابو عبید خپل پلار قتل کړو او ابناهم یا ديزا منو دا له صحابه مقام او اخوانهم جارون د ديا قبيله دي دا کسان کلککلی دی کلک اللہ پرنو دا دی کی ایمانو او مضبوط کری دي پر سره خپل طرف نه اپنا روح قرآن و ایده اوم مضبوط کری پر قرآن سر او قرآن سر سر مضبوطی گی خوا سر و سر از لحول کی گی سر و سر از مری کی گی و یدخل اوم او داخل بکی با دیلر باونو تا چی بایی گی بلاندی دونو دائننی حرونا خالدی نپیا دیو پایکی همیشه ای رضي الله عنا وم radii الله د دينا او دوی radii الله نا دا د الله دا یكینان د الله او د دي دي کامیاب په سورته مجادله کې زجر ورکو منافقانو ته د مومنانو تنظیم اصول ذکر کوله سورته الحشر په دې سورته کې دویج اسماء حسنا د دې سورته بلوم د سورته بنی نظير او پا کی صورت کې زواجر ذکر کم مبسیدینو تا پا صورت کې تخوی پی دنیا ذکر کئیو مخ مخکم د منافکان و ذکر کئیو دلته د منافکان و ذکر کئیو پا دی صورت کې دوی سید اولی سکی اولیس آیتونا پا دی که داور توحید او ذکر د عذاب په بنو نظیرو باندین او سبب د عذاب حکم د مالی او دا غی مساری پا سبحل اللہ پاکی بیان اللہ لرا ما پیس سماواتی آغا پاسمانو پاسمانون کی دی و پیل اردو پمزککین و هو العزیز الحکیم اللہ زور وردی حکمتونو آل ذات هو اللذی اللہ بی آغا ذات چیز پلیو کافران اچی ویسطلا کسانو چکو پرکڑیو داہلی کتابونا من دیاریم دیدکورنونا لی اول الحشر پاول راوندی دلو سرا حشر حشر بنو نظیر دا اول دا نبی اسلام سره دی احاد کړه دا یهودو منافقانو چې مونږ بر تاو سره جنگ کوو او ګټاو سره سګ جنگيږي مونږ راغي ملګرتیا م نه کوو پد جنگ یو حد نه دی مشرکین سره تاسو بازو کو او د ماته کا مشرکان سره ملګرتیا او کا او دا نبی رسلام د قتل ارادم دی کړي وا دارنګي ا صحاب کرامو د بنو نذیر د قلاگانو نه یوه اشاره د محاصره وکړه اغه یي صلح د غاړه کې موږ صلح وکړو نبی اسلام بالکل لا صلح و سره نکوه نبی اسلام انکار وکړو کوئی د جلاوتن کې دیره غزينو وشړ دی شوخه برت لاړ شوخ شام تلاړ او دلته اول الحشر ذکر کړو د حدیثا لور حشره وي تلور حشره یا حشره د دې مدینې نه خیبر ترا غون شو دویم دا دا حضرت عمر رضی الله تعالی او په دوران خلافت کې یده خیبر نشامت لړ حضرت عمر اعلان وکوبا ته يهوديا نجذيرت الله ربنا بیا درې مده قیامت نږدې او سره رم په قیامت کې کی. ماذون انتم تاسو ګمان نکاو چې دی بوزي او ظن او دی ګمان کاوه چې یقینا بچو انکی دې دا ددې کلاګان دي لره د 100000 دالانا دي سره د کلاګانو کې بنشي وو فاتاهم اللہو بسراغی دویتا عذاب دا اللہ دا غطر اپنا چی دی گمان نکو او ویچاو دا دی پرنو کے روبا یو خریبونا چی روانو خپل اخفل کورونا پاکبرو لا سنو بیدین خلق کو کورونا ایسا کروانو لی چی سامان خودان سره یو سکنا یو خریبونا روانو خپل اخفل کورونا پاکبرو لا سنو او فلاس د مومنانو اے براتوالے اے عقل مندو ولاولا ان کتبال كتب الله عليهم الجلال کچری نی وی لیکلی الله تقدیر کې پدی د وطن نه چړلا صدا به په دنیا کې او اخرت کې د لرا عذاب ده اورا دا ولي ذالکا بانهم شافو الله ورسولا دا په دی وجا دی مخالفت کول یو د الله او رسول دا الله وَمَن يُشَاقِقِ اللّٰهَ بايز یونه کوي وَمَن يُشَاقِقِ اللّٰهَ سورۃ ان پال کې ویلو التفق ادغام نو غلطه پکې ادغام دی یوغه پکې اشاره ده چې د صرف قانون جوازي دی ښا جایزه دغه پکې ادغام کې او کې ادغام پکې نکې وَمَن يُشَاقِقِ اللّٰهَ قانون پکې جوازي دی دویم دا با دې مقصدی پکې بل نوکته وی دغه پکې دا صرفی چې قانون جوازي دی نستاخو حرا اید دیغام کیو کنکے یو شاقی قلہ ہوئے که یو شاقی قلہ ہوئے دو ایم دا دیده که ومن یو شاقی اللہ دیده که ذکر دا یہودو دی او پا صورت انفال کی ذکر د عام کافیرانو دی چې کله اپا که تید غام کینو دا لیک سخوی لکی گزلتا ذکر د یہودو دا ومن یو شاقی اللہ دی یہودو سره سختی پا کار دا او قلبک بغیض امنه کوفار فردونه تختین سختین پګار ده که دا سره د پوینوارې کوي هغه عوام و من یشاق الا یسوغ مخالفت کید الله دله عذاب ما قطا تم لینت اج تاسو پری کې سونی د کجورو لینا یو خاص قسمه کجورا ده ځکه ربک ډیر زیات قسمه کجوی کیږي پای کیو قسم لینا بیا پټورو کی قیمتي اجو کجوری او تارکتم وا بویرا مقام ایکه ډیره ډیره